Однак із твого наміру років триста поспати не вийшло нічого. За якихось п'ять хвилин ти відчув на своєму плечі лагідну і важку руку. Якого ще хріна захрипло поцікавився ти, на силу підіймаючи свинцеві повіки? Перед тобою вклонявся добродій з невизначеною зовнішністю, але в костюмі та прикраватці, які не цілком гармоніювали з навколишньою ситуацією. Отто Вільгельмович, з'ясував він, цього вистачило для тебе. Необхідності махати перед твоїм носом червоним посвідченням уже не було, хоч він усе-таки дисципліновано помахав. Дуже тішуся нашою зустріччю, сміхнувся. Радість людського спілкування, сумно зітхнув ти. Ну, даремно ви так. Ще сердечніше завсміхався він. Називайте мене надалі е, Сашком. Не буду, відрубав ти. Все одно ніякий ви не Сашко. Усе це відносно, пане фон Еф, запевняю вас, переконливо, сказав він. Яка різниця, як називається оце тлінне тіло? Головне, безсмертна душа. А вона не має земного імені. Затісне для неї будь-яке з імен людських. Якоюсь мірою й вине, Артур. Та сидіть, сидіть. Він мав куди більше підстав на те, аби сказати «Лежіть, лежіть». Але за старою службовою звичкою допустився неточності. Сів посеред клітки на стілець, якого, певно, приніс сюди сам для себе. «Я трохи покорю тут у вас нічого?» – ввічливо поцікавився. «Почувайте себе, як удома!» – порадив ти. Він щиро зареготався. «Завжди цінував ваш тонкий, дещо недобрий, чорний гумор. Ці натяки, ці узагальнення, ці несподівані паралелі і метафори. От і зараз ви не просто вжили традиційний вислів, як удома, стосовно до... Сміх казати, клітки. Мені здається, що таким чином ви насамперед висміяли всю нашу соціалістичну батьківщину. Чи не так, Вільгельмовичу? Він фанатично затягнувся димом. Звичайно, кивнув головою ти. Але це тільки між нами, додав пошипки. Більше нікому про це не кажіть. Ну що ви? Сашко знову розвеселився. Це цілком нормальна думка. Я шаную добру сатиру. Ви ж знаєте, що в нас тепер вільне виявлення сатиричних думок. Як кажуть, демократія – прекрасна річ, але нічого гіршого людству вигадати не могло. Так що криміналу у ваших словах немає ані трохи. Інша справа. Якби ви задумали насильницьке повалення існуючого державного ладу, не існуючого. Виправив ти його. Він з розумінням закивав головою. Ситуація з нашим державним ладом і справді складна, тож я поділяю вашу стурбованість. Цигарета, здається, була досить вогкою, бо раз у раз гаснула, і йому доводилося знову і знову лізти до кишені штанів посірники. Але справа не виглядає цілком безнадійно. Усі наші плани пов'язуємо зі згуртуванням здорових патріотичних сил, котрі поки що діяли на загал розрізнено. «Курва, мама, вже скоро тиждень, як гнию під землею, аж сигарети відсиріли!» «І що ви тут робите?» – знехотя запитав ти. «Ми й самі не знаємо», – довірливо пояснив Сашко. «Якась глобальна подія, хтось із кимось тут зустрічається, а ми, так би мовити, на посту. Принагідно отримали інформацію про ваше затримання». Вирішили трохи розважити старого знайомого. До речі, як вам моя українська? Бажає гіршого, зауважив ти. Надто правильний і це відразу робить очевидною вашу професію. Десять років у цій засраній Москві, а рідної мови не забув? Похвалився Сашко. Очолюю в нашому комітеті первинний осередок Товариства української мови. До речі... Вірша недавно написав. Як я міг забути? Він поліз рукою до тієї ж кишені у штанах і видобув з неї якийсь затертий клаптик паперу. Послухайте Вільгельмовичу. Це такий філософський вірш, під класичних японців зроблений. На жовтих лініях осіннього листка читаю вірш. Про перші бруньки весен. Ну як вам? схвильовано запитав у черговий раз, розкурюючи погаслу сигарету. Торинно, оцінив ти. А я хотів просити вас, щоб ви посприяли його опублікувати, розчаровано зізнався Сашко. Я дуже хотів би надрукуватися у журналі Вітчизна. «Або Київ? А може краще в лілеї НВ?» – запитав ти. «А ви посприяєте?» – підморгнув Сашко. Ти скривився і замовк. Він довго розкурював нову сигарету. Тоді задумливо процитував когось. «О, мово, рідна! Що без тебе я?» Юно, відповів ти йому. «Перепрошую?» – не зрозумів Сашко. «Я мав на увазі, що без рідної мови жоден чекіст нікуди не годиться». «От ви, називаючи мене чекістом, безперечно хотіли якомога сильніше мене поранити, глибше образити, вказати мені на моє місце чи щось подібне», – зненацька посуворішав Сашко. «Але ж не забувайте, благаю вас, про те» що ви затримані у зоні урядового зв'язку, а це можна розцінити як тероризм і спробу насильницького повалення. До того ж, не далі як хвилину тому ви назвали Москву засраною, що цілком підпадає під статтю про розпалювання міжнаціональної ворожнечі. «Ова!» – дещо збентежився ти. Наскільки пригадую, це саме ви назвали Москву засраною, і я хоч до деякої міри поділяю таке ваше означення, проте не можу нести відповідальності за сказане вами. Втім, усі ми – тільки відголоски великого світового дзвону, і жодне наше слово не народжується само собою. То це там, до речі, постійно тлумиться за стіною. Тішуся, Вільгельмовичу, що ви нарешті поставили це запитання. І з особливою радістю сповіщаю: за стіною перебувають двоє захоплених нами піддослідних щурів. Це елітні представники отих підземних чудовиськ, про яких останнім часом стільки всюди розмов. Вони вже скоро тиждень, як негодовані, і закінчитись це повинно тим що один із них зжере іншого. Так що подумайте. Відчуваючи деяку тінь погрози у вашому повідомленні, почав ти, смію припустити, що дослід над зголоднілими щурами можна розширити, поповнивши число його учасників одним поетом. І хоч нуртує в мені недоброї пам'яті крепкий виноградний напіток, то все ж хочу спитатися, що від мене вимагається цього разу. «А зовсім нічого!» – сліпуче всміхнувся Сашко, затоптуючи в підлогу нарешті докуреного недокурка. «Нічого ми від вас не хочемо, Вільгельмовичу. Вже не хочемо нічого. Ви ж, напевно, сподіваєтеся, що ми вас поставимо перед вибором, перед моральним рішенням, і ви зробите свій вибір і загинете смертю хоробрих? Ні, коханий!» Жодного вибору і жодної вічності для вас. Бо чим ви можете нам знадобитися? Тут хіба лише дослід над вами поставити, невідомий скелете? Пограйте но краще на моїй флейті, заявив ти, водночас почувши тремке перебігання драгунського полку мурашок по спині. «Розумію, що ви маєте на увазі під флейтою, однак не ображаюся», – закурив Сашко нову сигарету, котра відразу й погасла. «І все ж, погодьтеся, що таким чином ми виконаємо з вами необхідну світові санітарну функцію, бо немає жодного сенсу в існуванні на світі такого непотреба, як ви». «Це вам так здається, що немає», – ображено буркнув ти. Немає, Вільгельмовичу, запевняю вас, немає. Існування це не виправдане із жодної точки зору, ані з теологічної, ані з телеологічної, ані з екологічної, ані з громадянсько-патріотичної. Візьмімо, для прикладу, День ваш сьогоднішній, день ваш суботній. Почався він, власне з того, що в гуртожитській душовій ви провели незаконний статевий акт з громадянкою Малагасійської республіки Татнакетеа, бідна дівчина і досі вважає, що то на неї зійшов Ананмаал Хоа, дух плодючості, овочівництва та дітородності. Потім ви цинічно пиячили на вулиці Фонвізіна, де виголосили націоналістичну расистську промову, в якій закликали, блюзнірствуючи, проливати кров в ім'я чистоти пива. Потім ви вчинили розбійний напад на помешкання Галини К, співробітниці підпорядкованого нам інституту отрут і нетрадиційних способів умертвіння. Галя, ледь чутно прошепотів ти, геть уражений. Так, Галя, підтвердив Сашко. Жінка, що готова була на все заради вас. Ви, однак, діяли, як завжди, позрадницьки. Це ваш стиль, фон Ф. Одних жінок зраджувати з іншими, а тих інших ще з іншими і так далі. Так само було й сьогодні. У випадку з Галиною К. вас більше приваблювала гаряча ванна. Ви жорстоко розправилися з нещасною жінкою, до речі, росіянкою за національністю. І це я розцінюю як прояв українського націоналізму, так само як проявом расизму. «Вважаю ранкове зґвалтування вами, малагасійської поетеси Татнакетеа!» «Їй було приємно спробувати зупинити цей потік». «Приємно?» – Сашко знову прищиро зареготався. «Чорнота вашого гумору не знає меж Вільгельмовичу». «Нічого, скоро вам також буде приємно». «Чуєте, як розпалюються ваші сусіди щури в очікуванні суботньої вечері?» Однак продовжимо перелік ваших найновіших подвигів. Цей чорний перелік утроху робиться справжнім мартирологом. Від закликів і промов ви перейшли до дій. Бо крім усього іншого, ви є прямим співучасником терористичного акту в закусочній на розі нового і старого Арбату. Внаслідок ваших злодіянь, що призвели до вибуху поки що невідомого нам походження, граната Ф-1, пояснив ти. Дякую. Отже, внаслідок ваших дій загинули представники всіх націй та народностей Радянського Союзу. Далі, простогнав ти. Прошу дуже. Протягом дня ви кілька разів телефонували до такого собі Кирила СТ, що відомий нам як про Бандарівський діяч, близький до Рухівського, Гетьманського, Мельниківських кіл, котрий зараз намагається заснувати в Москві підривну газетку. Але й тут ви поводилися розклінно, фон Еф, бо так і не спромоглися прийти на зустріч зі згаданим Кирилом. Натомість, пустивши слинку при спогаді про форму ніг Кирилової співмешканки, ви спробували спокусити її, викликаючи на побачення біля магазину «Дитячий світ». «Я не призначав їй побачення», – гірко скривився ти. «Ваші підслуховуючі системи мають підозрілу здатність перекручувати і прибріхувати. Це мало що змінює у вашому вкрай непривабливому моральному обличчі фон Ф. у вашій, даруйте відвертість, аморальній морді. Але за інформацію дякую». Обов'язково випишу пістонів кому слід з під прослуховування. Зауважте про слуховування, а не під, як ви оце щойно назвали. Уже не вперше з'ясовується, що вони додають світ себе всіляку романтичну херню. Певно, билетрист якийсь там завівся на зразок вас, Вільгельмовичу. Продовжуйте і не відходьте від сюжету, попросив ти. «Сюжет вам відомий краще, ніж мені», – пирхнув Сашко, нестерпно довго розкурюючи нову сигарету. «З метою проведення наступного терористичного акту, тепер уже в зоні урядового зв'язку, ви спустилися в допоміжні приміщення дитячого світу. Тут жертвою вашої злочинної бездіяльності стала ще одна чудова людина». Голос Сашка ледь затримтів. Батько 22 дітей, багатолітній наш помічник, агент для особливо делікатних доручень, циганський барон. Це той, що втопився в гімні? Той самий. Президент уже підписав указ про присвоєння йому звання Героя Радянського Союзу. Посмертно. Дещо врочистішим тоном виголосив Сашко. У такому разі, хай ваш президент потурбується і про повернення мого авіаквитка, злісно пожартував ти. А хто поверне діточкам їхнього татка? суворо запитав Сашко. Ні фон-ф. Не знадобиться тобі вже авіаквиток. І не сподівайся. Ми вміємо карати. Ми тебе навіть у Мексиці знайшли б. У Мексиці Виправив ти його. «Що? За новим правописом має бути у Мексиці?» «Та один хрін, хоч у Мексиці, хоч у Мексиці, однаково тобі гаплик. Днями підписано особливу таємну інструкцію. Кажу це тобі як такому, що все одно нікому вже про це не розпотякає. Так от, таємну інструкцію про використання щурів нової генерації – при розгонах несанкціонованих зборищ, а також під час надзвичайного і військового станів. Сьогодні врешті отримано дозвіл Комітету конституційного нагляду на проведення дослідницько-експериментальних робіт. Ти будеш першим фон Еф, можеш пишатися. Агентам Каїнові, Вельзевулу та Жиріновському буде оголошено подяку. Агент циганський Барон, як я вже сказав, буде відзначений окремо. «Зараз, мої хороші, зараз!» Ласкаво зашелестів він, звертаючись до чогось великого і волохатого, що дедалі нетерплячіше скавучало за стіною. «Єдине, в чому я помилився, – стомленим голосом почав ти, – це те, що повірив у можливість свободи». Однак «Свобода» виглядає ілюзорно, як вдало відзначив в одному зі своїх віршів Андрухович. А жаль. Звідкилясь напливала самотня скрипка. Її робилось дедалі більше. Вона створювала якесь нелогічне і пронизливе тло. Вона розпадалася на інші звуки, інші інструменти. І невдовзі то вже був оркестр, що вибухав, здається, з надстелі, можливо, там угорі був театр, якийсь особливий підземний театр або звичайний великий, в якому щойно розпочалася вистава. Музика робила все значно вагомішим і глибшим. Ти відчув, що треба сказати щось вічне. Проклинаю імперію Вимовив ти з інтонаціями східного пророка, Ти? Що служив їй вірою та правдою? І Сашко сардонічно зареготався, а може, й закашлявся від надто вогкої сигарети. Величні і водночас розгнівані переливи тромбонів та Валторн змусили тебе відповісти палко й сердито. Я не служив їй вірою та правдою. І я не винен зовсім, аніскільки, бо жоден із гріхів жахних імперських не вліз у душу, к тілу не прилип. Сашко, що в цю мить зірвався зі стільця, Ірвучко заходив по клітці, мов підстрелений лев заатакував тебе не менш пристрасним речитативом. Не винен? Дуже зручно ти це вигадав. Перед самим собою тільки винен. Мовляв, мої гріхи, мої турботи це ти, що тільки зраджувати вмів. Це ти, що підписав папір про зраду. Над головою в нього щось висвітилося, це міг бути і німб. А як же ті порубані, побиті і ті, котрі у вічній мерзлоті десятки, сотні і мільйони тисяч «Ти підписав колись і душу вбив!» Його слова то потопали, то виринали з бурхливого музичного моря. Партія смичкових робилась дедалі нервознішою і вимогливішою. На щастя, звідкилясь із надр композиторового задуму видарся самотній у своєму всепрощенні гобой. «Це дало тобі змогу звестися духом». «Я рятував життя. Чуже, єдине, але дорожче врешті від отих абстрактних мільйонів, сотень, тисяч. Ти рятував життя чуже?» І знову він демонічно люто засміявся. Оркестр знову вдарив невблаганно за тих гобой, натомість грім литаврів і барабанів перекрив усе. «Ти здатний рятувати лише себе!» «Ти рятував себе завжди і всюди, але й себе ти нині не врятуєш!» Останню фразу було досить вдало вписано у музичне тло і проспівано напрочуд соковитим тенором. «Ну що ж», – зітхнув ти, – «так тому і бути. Я це життя любив з усім паскудством, хоч це паскудство й мучило мене. Однак не вб'єте ви мене цілком. Я залишив слова, слова, слова. Слова, слова, слова. Щури безсилі прогристи діри у моїх словах. Вони летять за вітром, як листки. Нехай летять же, хтось колись почує. Сього мене не знищить вам цілком. Я в серці маю те, що не вмирає. Темпр оркестру наростав. Це було якесь суцільне «Алегро нон мольто», «Престофуріозо» чи щось подібне. Сашко вже не встигав за музичними фразами, рубаними і рішучими, тож устигав тільки перепитувати. «Ти залишив слова, слова, слова?» «Я залишив слова, слова, слова!» «Тебе всього не знищить нам цілком?» «Всього мене цілком не знищить вам!» «Ти в серці маєш те, що не вмирає? Я в серці маю те, що не вмирає!» Власне кажучи, цей заключний дует вийшов досить злагодженим і мелодійним. Твій зірваний захриплий фальцет вдало переплітався із солов'їним сашковим тенором. Якийсь час іще лунав оркестр, завершуючи всю сцену потужною і трагічною, та все-таки чомусь найсуттєвішому оптимістичною кодою. Нарешті все замовкло. І замість бурхливих оплесків глядацького залу ти почув чимраз агресивніше харчання і повискування за спини. Здавалося, що ув'язнені почвариш шкрибуться вже не у двері, а безпосередньо у твій светр. то. кивнув головою на зачинені двері дещо засапаний Сашко – і, діставши носовичка, повитирав з чола ріденькі краплини поту. Цього себе віддав музиці. «Тепер готуйтеся, фон Еф!» – покивав пальцем. «А проте, перш ніж перейдете у стан неперетравлених решток, маєте нагоду покращити свій гріховний баланс. Вас чекає, як кажуть німці, айне кляйне юберашунг. «Уумлявт!» – виправив ти його. «Один хрін!» – сказав Сашко, і взявши стільця з інвентарним номером на ніжці, вийшов із клітки. Клітку він зачинив на ключ.